Блін, ну гад, що неможливо було нічого зрозуміти. Останнім часом із ними все частіше з'являвся Іван. Поки не бачила хлопця в камуфляжі, не вірилося, що він став по один бік з терористами. Іван міг припустити, що вона спостерігає за ними згори, тож не вступав у розмови із юнаками, поки проходив повз будинок. Було дивно і незвично бачити несміливого юнака, Друга геника у камуфляжній формі, яку прикрашала прикріплена на груди Георгіївська стрічка. Настя не могла уявити Івана зі зброєю в руках, але одного разу його на вулиці. Надвечір він повертався із блокпосту і на плечах ніс важкий наплічник. Іван прийшов повз Настю, вдавши, що не помітив її серед перехожих і навіть не привітався. Вона повернулася, щоб подивитися у слід хлопцю, який виріс на її очах, і побачила, що із наплічника виглядає ручний гранатомет. Розділ 54. Уляна таки вмовила колегу по роботі виготовити невелику кількість наліпок. Хлопець довго вагався, тож дівчина навіть впустила сльозу. «Мене покине мій хлопець, якщо я йому не допоможу». На ходу вигадала Уля, якщо ти мене не виручиш, то прощавай, кохання, здрастуй, самотність. Хлопець розчулився і погодився, лише висунув свої вимоги. Більше не просити, і оплата більша втричі, бо він ризикує і доведеться виконувати роботу вночі, щоб ніхто не бачив. Вибору не було, і Уляна погодилася. Поки хлопець виконував замовлення уля Льоня та Гена здійснили свій план. Одного разу містяни прокинулися і побачили на вежі прапор України. Це було так незвично і неочікувано, що новина не миттю рознеслася вулицями та інтернетом. Було чимало охочих сфотографувати стяг неподалік від вежі Центральний ринок. Тож помилуватися двоколором змогли багато мешканців міста. Постійно було чути сміливо і ризиковано. Винуватці ажіотажу в цей час міцно спали по домівках після безсонної ночі. Вони не бачили, як о дев'ятій ранку до вежі примчали на легковику з натягнутим на капоті прапором ЛНР Розлючені бойовики і дали наказ не фотографувати фашистську ганчирку. Але щойно ті від'їхали, знову знайшлися охочі зберегти на пам'ять історичну подію. Побіді знову примчала автівка з ополченцями, і молодик видерся на висоту зі спритністю мавпи, щоб зняти прапор. Наліпки з написами «Слава Україні» на фоні синього і жовтого кольору вирішили поки що не розклеювати, бо на сайті сепаратистів з'явилося повідомлення про заслану диверсійну групу укропів, через що обіцяли посилити охорону міста. Було невідомо, чи вони справді повірили в диверсантів, чи написали як пересторогу. Уля принесла наліпки до себе додому. До неї прийшли Льоня і Геннадій, і прийняли рішення, що дівчині небезпечно тримати їх у себе, тож Геннадій переніс їх у свою квартиру. — З тиждень посидимо тихо, — сказав Гена. — Поки що не зустрічаємося, нехай все вщухне, і тоді знову візьмемось за роботу. Мати поцікавилася в Геннадія, чи прапор не його з льончиком робота, і йому довелося збрехати. Навіщо їй зайве хвилювання? А ось із Іваном Гена хотів зустрітися. Після того зізнання Івана вони жодного разу не спілкувалися. Кілька разів Геннадій поривався зателефонувати колишньому другу і вже брав у руки телефон, знаходив його в списку, але одразу рука важчала, і він так і не спромігся натиснути кнопку виклику. Якось мати сказала, що іноді бачить Івана коли той зранку поспішає на роботу, частіше Якова. До Івана Геннадій звик більше, бо товаришував із ним самого Пуп'янка, тому й досі не вірилося, що друг став ворогом. Звичайно, розмови про недовіру владі Іван вів і раніше, але хто не теліпав язиком? Куди не поткнись, самі політологи, економісти і навіть військові командири але стане до зброї далеко не кожен. Попри все поклавши руку на серце, Геннадій сумував за кожним членом Лугандії. Антон після свого від'їзду, точніше втечі з міста, спочатку телефонував. Часто, згодом його дзвінки стали річчими. Дениса Геннадій бачив часто, переважно на ринку. З його розповідей сусіди по контейнеру все ще погрожували розмалювати контейнер у кольоровий українського прапора, на що чоловік обіцяв їхні робочі місця відмитити триколором, на тому вся його патріотичність закінчувалася. Никон, Нік, душа компанії, автор пісень, які всі так любили, непомітно випав із життя Геннадія, коли почав працювати на терористів. Іноді, коли Геннадіїві зводило болем серце при згадці проника, він прослуховував його пісні, які досі були записані на мобільному телефоні. «Куда йде моя дорога? І тот ли вибран путь? І как избавиться от мислі, що не дають уснуть? Не описываю кратко. Видать, плохая карта». Примітка. Слова пісні Дмитра Пікало «Вічна дорога». «Ніку, лірику, чи розумієш, що твій шлях веде в нікуди?» Сумно і боляче. Так не вистачає Ніка та його пісень. Потрібно йому зателефонувати, але про що говорити, коли опинилися по різні боки барикад. Щоб зустрітися з Іваном, Геннадій вийшов рано на вулицю і став чекати за рухом будинку. Йому пощастило. Хвилин за двадцять... Здалеку помітив Івана. Хлопець ішов не від свого будинку. З ним був юнак, якого Геннадій знав лише візуально. Хлопці підійшли ближче. Привіт, сказав Іван, але руку не подав. Знайомтесь, це Ромка. Ми, здається, трохи знайомі, відповів Геннадій і також не подав руку Роману. Ромко можна Івана на п'ять хвилин розмовити та тет. -атет. Я піду до Женеш, сказав на те хлопець і пішов. Тобі пасує форма, зауважив Геннадій. Новеньку видали. Іван натягнуто посміхнувся. Було помітно, що почувається він незручно і нервує. А ось стрічка не дуже, Геннадій вказав на Георгівську стрічку. Міг би іншу носити. Давай не будемо. Гаразд, як тобі служиться? Нормально. Ти так засмах. «Доводиться подовго стояти на посту, поясний Іван. Сонце, яке у нас, сам знаєш, одного дня достатньо, щоб засмагнути, як на морі. Іване, скажи мені відверто». Геннадій подивився хлопцеві прямо в очі. Той не відвів погляд, витримав його. «Ти продався за гроші?» «Які там гроші?» Іван криво посміхнувся. «Двісті гривень за денну зміну та чотириста за нічну. І все». Кажуть, що за участь у боях платитимуть по тисячі і за голову патріота даватимуть тисячу двісті, пояснив Іван. Ти сам знаєш, що гроші мені потрібні, але я взяв у руки зброю не заради них, а за ідею. Зараз ти вважаєш, що я помилився, але згадаймо Біблію. Пам'ятаєш, як Господь сказав, що врятує Содом, якщо там знайдеться десять праведників? Можеш не продовжувати зупинив його Геннадій. «Мене не переконаєш». «Як знаєш», – стенув плечима Іван, «багатьох людей вже вбив». «Я не кілер», – промовив він невдоволено. «Нікого я не вбивав». «Яшку бачиш?» «Якщо хочеш його зустріти, то прийди на це місце о восьмій вечора. Він буде повертатись додому». «Бувай», – сказав Суха і швидко пішов. Геннадій зробив так, як порадив Іван, і ввечері зустрівся з Яковом.